Bazuar në leximin e librit të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab itrahimehullah Adabul Masj ila as-Salah, do thot etikën e shkuarjes për në xhami. Ë kemi mritë çështja që përmend autori rahimehullah ku thot "wa idha dakhala al-masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn" Dëmë thënë, kur të hyjë pra njeri unë gjami, pasi përmendi disa qështje për gjatë shkuarjet, dëmë thënë, prej nisjes, prej nisjes nga shtëpia e gjatë shkuarjes në gjami, edhe deri kur vjen të gjamia, pas taj, edhe qështjetet e fundit ishin, dëmë thënë, mënyra se si hyjet si në gjami, me kamën e djartë dhe qëka thu e të kështu më ratë. Kur të hyjë në gjami, Thot, nuk ullet derisa këtë i falë dyre kjate do më than kur dhvije njeri u që ka do me falë namazin, ose pa marë parasys se cili që hi në gjami nuk duhet ullet pa i falë dyre kjate këtu autor i Rahim e Allah e ka përmend vetëm atë se qka duhet baj ose, du më thënë, qka ban njeri u që hinë gjami dhe nuk e ka përmenë gjykimin se qka ashtë du më thënë ashtë obligim du më thënë, mi falë dyre kate e për së sunet, e kështu me radhë djetartë kanë mendimet në dryshme shumica e djetarve gjumhurit, du thëtë thënë që Kjo, këto dyrekate që i falen në gjami për paraset ules që ndryshe quhen tehije tull mes gjit ose për këthim dhe me thanë përshëndetje gjamis gjumhurit djetarve kanë thanë se është mustahab ose sunet si disa prej atyne që e kanë mendimin se është mustahab kanë thanë se përkit ka i gjma dhe me thanë se Falja dyrekateve para ulljes është mustahab dhe nuk është wadzib Edhe kanë thanë se nëse ullet nuk merë mëkat Edhe kanë argumentu për mendimin e tyre, pa tjetër Kanë, men, kanë argumentu me disa argumente Njërë një për atyna është kur një njëri i ka ardhë Ka hecë, du më thanë, i ka kalu safat Ju ka pengu njërzve, sepse ju ka kalu në përshpina I ka thonë për nga meri sallatohen e mësillim I gjlis, fërkat e dhejte vë e dhejt Të më thonë ulu se Pengove shumë Të më thonë një pengove shumë njerëzve Për ndaj ka më thonë këta djetar Se Për nga meri sallatohen e mësillim Me ka urdhru që të ulet Edhe nuk e ka urdhru që të falet Edhe kjo do tëtë të se e Falja dyrekateve për para ulljes nuk është wajib e, Gjithashtu kam thënë se është transmetuar në transmetime sahiha se sahabët kanë hinja dhe kanë dalë pijamije dhe nuk kanë fal. Domthonjë në xhami kur zon. Gjithashtu ka thënë, jamie, e, thënë e, kanë argumentuar me hadithin kur ka ardhur njëri e ka pyetur pejgamberin sa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka ka obligim prej namazeve dhe ai ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i ka obligim pesë namazë gjatë e, ditës dhe natës. Kështu që thonë përveç atyna që i ka përmend për nga meri sallallahu a njësildem Nuk ka tjetër obligim Këto argumente kanë një loj fuqije Mirë po, se cili për këtynë argumenteve Ka ndë një aspekt që është problematik Dëtët, sa i përket hadithit të par Që i ka thonë ullu se pengove shumë ëh atyn hadith nuk përmendat se ai nuk është fal. Do thotë ka mundësi që të jetë fal në fund xhamis, edhe pasi i ka fal 2 rekate, ka dash të më dalë në safin par. e parë. ëh edhe ather pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë ulu. Do thotë masi është edhe kjo mundësi, do thotë se ky nuk është argument se se këto 2 rekate nuk janë obligim. Edhe këtë më shumë e forzon hadithi tjetër Kër e ka pitë për nga meri sëllallahu anë në sëllekin Radiallahu anhu I ka than A i e fal, a i ka than ja Përsta e ka urdhuru të më thënë që të falet Dhe kjo tregon se në, atë, në hadithin ati që ka kalu Të më thënë safet e ka dit, Kjo argumenton se për nga meri sëllallahu anë në sëllekin E ka ditë që a i është falë Pra nda e vetëm e ka urdhru të ullet Pra dëmë thëm kjo Kjo, kjo loj përgjigje Që e kanë dhëmë djetar tjerë Që thënë se është obligim Në falje e këty në dyrekjateve është përgjigje Efort dëmë thëmë për këtë Argument Sa i për këtë argument i tjetër Që kanë thëmë se sahabët kanë hi Edhe kanë dalë në gjami Edhe nuk janë falë Kjo gjithashtu Thamë dëmë, dëmë thëmë se me një aspekt është argumenti fort, por në aspektin tjetër asht ka gjithashtu tjetër problem, sepse nuk përmendet aty që janë ul sahabët. Domethën kan hi për diçka kanë dalë dhe nuk kanë net në xhami. Nëse nëse kishin ditën ishin ul, atëherë do të ishin fal. Prandaj domethën nëse njëri hin xhami për të marrë diçka nëse ka harru, për shembull ose ka takim njami, me dikën në xhami për të marrë shokun ose për me shërbyti shka babën që është duke nejtë në gjamië, të në gjashme, dë thotë nuk e ka obligimi i falë ato dyre kjate, se veçhin e kryinat për çka ka hinja dhe delë. Kurse, sa i përket hadithit që e ka pyta i beduini se qëfar obligime ka prej namazëve, dhe për nga meri sallallahu anë më e mësërmi ka thonë, pes namazë gjatë, notës së ditës. Ëh, edhe për këtë gjithashtu janë përgjigjë të artë se pas këtij hadithi kanë ardhur obligime të tjera. Do të janë përmend disa namazet tjera që janë obligim. Prandaj nuk do të thotë se pasi është thënë ky hadith, nuk do të ketë asnjë obligim tjetër. Po, e, këto janë obligimet që kanë qenë deri atëherë ose këto janë obligimet që janë të regull ta, si me than, kurse këj namaz, ky namaz si, si ashtë të hije të lëmesqit, ashtë namaz me shkak, nuk është, nëmë than, ka mundësit që njeri u tjetë ndë një uthim të largët, ose të rije kod gjatë ndë një fush të largët, ose mal, nëmë than, si kur që bandë me dhenë e të njajshme, që mundët disa mu, ose ndoshtë adhe me vetë, nuk hinë gjami edhe nuk e ka obligim mi falat të dyre kate, kurse 5 namazet e ditës dhe natës janë obligim për se cilin. Pra ndaj, du më thanë një grupë i djetarve edhe për i tyre vahirit, du thote kanë mendimin se këj namaz është obligim. Edhe dhe thët argumentet të tyne se kina mazë është të bligim si që është hadithi që transmitohet në dy sahiha e, kurse kjo është teksti i Bukhariut, ka thamë për nga meri sallallahu a nësallem i dhe dhekhalë a hëdu kumul mesjide fela jëgjlis hëtta ju salli e rëkatejn, dhe më thëmë kër të hiti kushtë në gjami, më sthullet pa i falë dyre kate kjo është Argument shumë i fort se kjo namaz është obligim, sepse ka ardhë në form të urdrit prej për nga Meritë së lëdha, vani më sellem, edhe nuk ka diçka që e largon nga obligu e shmëria. Duhë më thënë, në esenës, kur vjen urdri për një vejpër në kur anësën sënet, në esenës është se ajo vejpër është obligim, përves nëse ka argument që e largon në ëh do të them atë urdhrin nga kuptimi i obligimit. Porse këtu në këtë rast nuk ka. Do të them siduqoftë kjo çështje për të cilën ka ihtilaf, prandaj Sheikhu rahimahullahu sehul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab nuk e ka përmend hukmin. Nuk ka thënë se e ka obligim mufal ose ose është sunnet, por vetëm ka thënë e fa, falet kurthin e xhamis, falet përpara se ullet, ose si dhe nuk ullet pa nuk ullet dhe risat i fal dyre kjate e, në hadith që ka thënë për nga meri sallallahu në sellem kur të një dikush në gjami mështu ullet pa i fal dyre kjate këj a është dhe një namaz i veçant dhe më thënë si që djetë përshemull suneti i sabahut farzi i sabahut e kështu me ratë janë namazet caktuara Kënë namaz tëhijet të u lëmesgjit që përdoret në librat e fikhut edhe në gjuhën e njerëzve A është dhe një namaz i veçant që e ka e mërtu për nga meri sallallahu a në sëllem Nuk është, dhe thot nuk ka dikun në kuran është në sunet këthuhet tëhijet të u lëmesgjit Irpa, për nga meri sallallahu a në sëllem ka urdhëru që për para se të ulet njeri u që hinë gjami Mifal dyre kjate dhe kjo, kjo fjal dhe më thënë dyre kjate është e përgjithshme pa, pa marë parasys se qëfar namazi i falë, vetëm mos tullet pa i falë dyre kjate edhe nëse janë ato dyre kjate sunet ose ose në qëfsehin drejtë në farëz dhe më thënë, mjafton pra sepse atëhere ka ban qatë që ka urdhru për nga meri saladonese, dhe më thënë nuk është tull pa i falë dyre kjate, aty është Në gjithashtu në këtë numërin dhe rekatë, kanë thonë djetartë se kjo urdhër ka kuptim në minimumin e rekatëve dhe nuk ka kuptim në maksimumin. Që ka të thëtë kjo? Dëmë thanë në qëfëse njeri hinë në gjami edhe falë 4 rekatëve, përshemull fartës sigur që ka thamë, ose i falë 3 rekatëve nëse hinë dikush në gjami edhe falë 4 rekatëve, në pjesën e fundit në atës nuk e ka falë atë vitrin hala, edhe direkt hi falë tri rekatë, a e ka plëcu qatë që ka urdhru për nga meri sallat me sëra, mërë po ja, dëmë thënë, a njeri ka dalë prej asa ndalese, dëmë thënë, nuk është ullë pa i falë dy rekatë, kurse në të kundërtën, nëse hi në gjami e falë një rekatë, vitrin për shemëllë, ather nuk ka dal prej asaj ndalesa se ka plotsu ca 200 që e ka përmend pejgamberi për sallallahu alajhi wasallam. Domethënë kjo është kuptimi i asaj fjalës që kanë thënë dietar, dietar se ky hadith ka kuptimin në minimumin e jon maksimumin e rekateve. Pra, do të thotë me një rekat nuk mjafton, kurse dy më tepër mjafton. Pastaj ka thënë من قوله صلى الله عليه وسلم. أرغم أن أرغم أن أرغم أن يكون في علا بن عمرت صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أرغم أن يكون في قصة نجامي مصدولة بفعل دركات. هذا الحديث في جيب رمانا. يترسل بخاري ومسلم. لكن يقول أنه يعمل بذكر الله أو يسكت ولا يخض في حديث الدنيا. Dë më thanë pasit i fale ato dyrekate Ullet Dhe angazhojt me përmendje në Allahu subhanahu wa ta'ala Me dhikr Edhe nuk hi Në muabete dunjas Nuk hi dë më thanë në muabete Që janë Jashtë uh, të qështjes uh, dinit Ose Heshtë Dë më thanë ose banë dhikr Ose heshtë Po nuk banë muabete dunjasë Fëmada me këdhali, ke kefa hu e thië salatin, u al me lajke të të stagëfiro lehu, ma lëm ju, dhi, au ju, hdith. Dë thotë, përderi sa vazhdon këtë gjendje, aj është në namaz, dëmë thënë, logaritet sigur tjetë në namaz, edhe me lajke të luten për ta, dëmë thënë, për falje, për ta, përderi sa nuk i pengom dikuit, ose nuk e prish avdesin edhe kjo gjithashtu është përmend në hadith sahi që transmitohet në sahil Bukhari edhe në sahil Muslim e, kë, ka thënë për nga meri sallallahu më sallallahu sallallahu sallallahu se me lajket thonë Allahum e gfirlëhu, Allahum e rhamhu më thënë Allah falja o Allah më shiroje ose në tjetër transmitim se, ata, se me lajket thënë Allahum e salli aleyhi du më thënë o Allah që salavat për ta të thëtë kursa salavati për Allahut për rrobrit e tij është mëshira dhe fadja. Ka thane melem yu diu yuhtis, do të thonë, thonë përderisa nuk i pengon dikujt tjetër, nuk bën diçka që i pengon njerëze ose përderisa nuk e prish abdesin. Sepse ë do thot kur ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se përderisa e pret namazin, ai është në namaz, siç është në hadithe Dëmë thëmë, kër nisët prej shpijet, nëse merë avdes dhe nisët për gjami, logaritet që është në namaz, deri sa të aprishe avdesin, sëpse kër të aprishe avdesin, atërë nuk mundet mu logaritë që është namaz, kër është pa avdes. Edhe prandaj, njeri duhet në gjami, kër ka shku për, kër shkon për namaz, dëmë thëmë, me ba sielje si kur të namazit, dëmë thëmë, me kaluko në me, për mendjet Allahu të Allahut subhanehu ve teala me dhikr, do thot me dua, me lezim të Kuranit ose me namaze nafile. Ëh përderisa është në gjendje, atëherë merr shpërblimin sikur ti et në namaz ose edhe me laikët luten për të. Kjo edhe pas mbarimit të namazit, gjithashtu, nëse rrin në aty vend e vazdon me pa dhikr ose gjona, do thon që i përkasin namazit, atëherë E ka uspërblimin sigurt i jetë në namaz dhe me lart e lutem për ta. Edhe kurse kuptohet se në namaz nuk e, i përket, do të thënë njeriu, të të flasë fjalë të njerëzve, do të thënë muhabete. Të qofsin për dënyar, të qofsin këtu muhabet kot, do thot nuk folet në namaz. Prandaj kur të fol, kur të flasë njeriu nuk llogaritet në gjendje. Kuptohet, do të thonë me fol në xhami, edhe me fol për çështjet dunia, e dunias ose muabetet normale mes njerëzve nuk është e ndaluar. Nuk është haram, do të thonë lejohet të më bë muahet edhe në xhami, mirëpo është e pëlqyer që njeriu ta shfrytëzojë atë për bilim, edhe atë dhunti për Allahu subhanuhu teala dhe të angazhohet me dhikr ose të hesht. Mësë flasa asë gjatë, gjithashtu e merë shpërblimin për pritje në namazit Edhe këtu, edhe në këtë qështje, prandaj altori Rahimahullah Ka thonë, angazohet me dhikër, ose hesht Nuk ka thonë se ashtë obligimë ose ashtë sunet Po vetëm e ka përmenë si etik, dhe më thonë që duhet njeri u tabaja të në gjami Dëmë thëmë, kjo është pse pëlqehet. Nuk ka, se ndoshta dikush mund thot, a ka dhe një argument se duhet njeri u me ba dhikër deri sa dvije namazi, nuk ka dhe një argument kështu direkt, pa në bazë të këtyre argumenteve që ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi vasallem, se a jështë në namaz, dëmë thëmë, se nuk duhet me ba dhikër deri sa dvije namazit. <coughs> Pastaj, thot autori rahimehullah, si një titu Bab Sifatis Salah dhe më thënë tem tjetër forma e namazit do thëtë këtu në ketë libër e ka dhënë formën e namazit të plot me e, shtyllat me obligimet edhe me ato që pëlqehen në namaz kurse në librin më parëshum që e kemi mbaru që janë kushtet shtyllat dhe obligimet e namazit ato i ka përmen vëtëm ato që janë të patjetër sueshme dhe më thënë shtyllat dhe obligimet të namazit, pa të cilat namazin nuk vlen. Kurse në këtë libre, ka përmen të thot namazin të plot. E, ka than, justë habu, enjeku me i lejha, inde kaullin muadhini, kad kamet i salat. Dëmë than, është e pëlqyjer, që gjemati të, të ngrien për me falë namazin, kur thot muadhini, kad kamet i salat. Uh, kjo është mendimi i Shekhu l-Islam Mohamed ibn Abdull-Wahabit Rahimehullah Edhe këtë mendime ka pas Imam Ahmed ibn Hanbel Du më thënë transmitimi i njohur Për Imam Ahmedit Ashtë se uh, Du më thënë sunet Ashtë mu, mu ngrit për Namaz Kërë të thot mu e zini Këtë kamët i salah Kurse djetartë kanë tre mendime Në lidhje me Me atë se kur është sunet të ngrien njerëzit për të falë namazin Me Një thot në filim të i kametit Pra kur të afiloje mëzini i kametin Tjetëri thot e, kur të thot e, Në mes, dëmë thamë këtu në realitet ka dy mendime Disa thonë kur të thot haja ales sala A there duhet më ngrit Disa thonë kur të thot këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k është në fund të e, i kametit, kur të ambaroj i kametit. Këtu, dëmë thënë Ima Mahmedi, pse ka pasë këtë mendim, se, si thotë që i kësuleman rëhejli, hafidhahullah, thotë Ima Mahmedi e ka pasë si zakon, ose menheq, dëmë thënë nëse s'ka gjetë argument prej kuronit e sësunetit, por ka gjetë për atë qështje vej për të se lefit, atër e ka marë Atë si mendim të sakt e, Edhe kjo është transmetu nga Enes Iben Malik Edhe nga banorët e mekes e Medines Se kështu e kanë zbatu Prandaj Ima Mahmeti e Kamorket Si mendim të sakt Të më thënë kur thuet Katë khamet i sëla Në një aspekt Në aspektin tjetër Kanë thonë se Kjo është ma e përstatshme me fjallët Që i thotë mu e zini Se katë khamet i sëla Dhe thët unis namazi Edhe namazi niset Kur të, të ngrien Kur cohen kam Gjemati që pregatiten Për namaz Pra ndaj dhe më thën aja i vjen me përsaqme Me fjallët e muezinit Se në që fëse thot Muezini këtë ka me të sala Unis namazi kurse njerëzit nuk lëvizin Dhe më thën se Nuk është e vërtejt aja që e thot muezini Kjo është, dëmë thënë, mënyra se si kanë argumentua ta, pra nuk është, nuk po argumentojmë në për ta, po e së qarojmë se si kanë argumentu. Thashë, mëndimi i parishtë se në filim të i kametit, edhe përket kjo duke, dëmë thënë, se ka më të saktë, dëmë thënë, kjo mëndimë, duket se është me i sakt sepse kër të filloj e i kameti njerëzit duhet nisin të drejtojnë safat, safat. dhe të timusin safat edhe gjithashtu në bazë të fjallës e buhurajres radhiallahu anhu që ka tham e, se namazi është dhe dhe më thënë inë në salate kanët të kam li rasulillahi sallallahu anhu dhe më thënë u bakë e i kamet për namaz për pengamerin sallallahu anhu dhe më thënë Fëjaq hudhun nasu Me safe hum Qabla injekumen nëbiju sallallahu alaihi sallam Me kame Dhe më thënë edhe njerëzit filloj, Fillojshin mi regullu Safat për para se Të më rike për nga meri sallallahu alaihi sallam Të vendi i ti Dhe më thënë Ka thënë kur rubake i kamet Pra kur fill Kjo do thotë se kur ka thilu i kamet Ti atërë janë që sahabët Edhe kanë fillu me Mi drejtu safat E... Kjo në qëfë se imami është në gjami. Në më thënë, në qëfë se imami është në gjami, nësi ka thënë edhe autorit tu, inken el imamu fil mesqit, vë illa idha ghaahu. Në më thënë, në qëfë se imami është në gjami, atëherë, këto janë këto mendimet. Në më thënë, filim t'i kametit, ose kur thuet këtë kamet së sala. Në qëfë se imami nuk është në gjami, në më thënë, ka dhoma që në janë në somë imamit çka i thuhet nëse imam i aty vënohet për diçka pra do thot nëse imam i nuk është xhamin Kurbanit Kameti atëherë është sunet kurtia imam i atëherë muco njerëzit për namaz edhe për këtë kjo është e vërtetuhme në hadith se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha uqimati as-salatu fala taqumu hëtta të roni dhe më thënë kur dba e ti kameti për namaz mësu qoni deri sa të mëshifni mua ose si pas transmitimit muslimit dhe më thënë e transmiton e Bukhariu dhe muslimi nga Abu Qatade radiallahu anho kurse në muslimi, muslimi ka shtu edhe disa fjal hëtta të roni ka të kharajt shtu dhe më thënë deri sa të mëshifni se kam dalë për me falë namazit e kjo Do thotë kjo është argument direkt, se nëse imam i nuk është në xhami, atëherë duhet me prit kur të dalë, atë kur të hiqë në xhami, domethënë, ose kur dalë për i vëmës së tij, për me fal namazin, atëherë duhet xhamati të ngrihen për ta për të rregulluar safën. Edhe kë ka disa dobi ose urtësi se nëse çonse njerëzit në ngrihen përpara se me hiq imam, ka mundësi që e nxitojnë edhe ta nxjerrin dikant, do thënë, të fillojë namazi kurse atëherë mësi të fillojë namazi i imamit, edhe ajo nuk është mirë. Pastaj në aspekt tjetër se njerëzit nëse çohen kam edhe e presin imamin, imam i ka mundësi të vënohet për ndonjë arsye, atëherë ka mundësi që njerëzit, do thënë, ju vjen vestir ose i kap Nervozizmi, të më thëmë, kur janë duke prit njërësit, për e të më, më mundet më bëzhur me kështu më radhë. Pra ndaj, gjemati, edhe kjo është gjithashtu butësi edhe kujdes për rahatin e gjematit, të më thëmë, duhet me ne, deri sa të vije imami. Si dhe qëftë, kjo është sunet. Të më thëmë, është sunet, që nëse imami nuk është në gjami, të pritët u lurë dheri sajtë vi. Pas kësaj, ka than autori rahimahullah, qila l'imami Ahmed, dhëmë than, është pëjtë imam Ahmedi, qabla të këbir, të kulu shëjën, dhëmë than, afudit qka për para të këbirit, ka than, la, idhë lem yungqall anin nëbihi sallallahu alaihi wa sallam, wala an ahadim në ahadi ashabihi dhe më than e ka pyta a thudit qka për para tekbirit ka than ja, pasi nuk është transmitu diqka e til prej për nga merit sallallahu aleyhi vësallem as prej sahabeve do thot prej nga i kameti deri të te, tekbira të lehran nuk ka ndë një dhikër të caktuar as një jet, as dhikër as dua, dhe më than si gjbojnë disa njerës në vendet në ndryshme, në vendin ton dhijet se kur mbaron i kameti bile këtu, dëmë thënë e kanë për para se me mbaru i kameti kur thuët qatë kameti sëla ata fillojnë me thonë një jetin deri sa të thojë mu e zinila, ila, ila, illa atare me njerë, lidhët i mami pa i drejtu usafat e kështu me rab dëmë thënë thanja e diçkaje për para të këbirit Asht bidat Sepse nuk ka ardh as një transmitim Nga, pen, nga pengameri sallallahu aleyhi wa sallam E as nga sahabet e ti Radiallahu anhum Përveç disa djetar Kanë thonë Se e, duke u bazun Hadithin që ka thonë pengameri sallallahu aleyhi wa sallam I dha se miqtumul moedhine Fekulu mithle ma je kul Dëmë thëmë nëse e dëgjoni Kurta dëgjoni moezinin Thuni, njësoj si që thot aji Thun me sallu aleje Dëmë thënë, pastaj që një salavat Për mua e, Se thot fejnë në hu Men salla aleje salaten Sallallahu alej Biha ashra Dëmë thënë, se kush që një, një salavat Për mua Allahu që në përta dhjetë her salavat Pastaj thot thun me sallu Dëmë thënë, se kush që një salavat për mua Dëmë thënë, pastaj kërkoj një Pre Allahut vësilen për mu Sëpse ajo është një pozit në gjennet Që nuk do t'i takoj As kujt përvec se Një prej robërve të Allahut Njërit prej robërve të Allahut Dhe shpresoj që unët jem aji Prandaj thot kush kërkon për mu vësilen A ti do t'i takoj shëfati im e, Kjo kete ka thonë Për nga meri sallallahu sëlem, Në këtë tekst thot Në përgjësi Kur ta dy gjoni mu e zinin Në tjetër transmitim, thot, i dhe asemi, e, e të mund një dheë, dhe më thonë, kërta të gjoni ezanin, thuni njësaj, si të thot, muezinje, kështë nëra. Përëndaj, kanë thonë ata djetar, se edhe i kameti e mërtohet ezan, sëpse në hadith tjetër, ka thonë, në të nga mirë i sallallahu vëllën e sallem, bejnë e kulli edhe aneni, sala, dhe më thonë, mështë do dy ezanëve ka namazë, Prande ka thënë edhe i kameti është ezan Kështë që edhe kur thujet i kameti Njeri u duhet me përsërit Aj që e dy gjonë muezinin e përsërit Edhe më në fun e thot atë dua që e thot edhe për ezanin Mirë po kështë mendimi dobet Wallahu alem Sepse i kameti nuk quhet ezan në vetë vete po s'thoj vetëm kët hadith që thot mes dy ezanave, mes dy thirrjeve, do të do të thot thirrja e ezanit edhe thirrja i kametit. Kurse në vetvete i kameti është thoj vetëm i kamet. Edhe nuk ka thënë pejgamberi sallallahu së aleyhi ve sellem në përsërit i kametin. Donë të thon vetëm nëse e bën dikush këtë, që tham se ky është mendim i dobët, po nëse e bën atëherë nuk llogaritet se po bën bidat. Kurse përveç se ksa ai nuk ka asnjë dhikr caktuar që të bahet për para të kbirit të namazit të kbirit, kbirit filastar pastaj ka than autori rahimë Allah thumë me ju sewi l'imamu e sëfufa bi muhadhati l'menakid al u al-akrub dhe me than pastaj imami i drejton safat duke i darazu uh, supet dhe uh, themrat ose Ato, s'i tham? Z e, dhe ma tham, njëjët e kampe, zëqt e kampe. Edhe këtu, ka tham, në përgjithsi, autori, Rahim Allah, imami i drejtonë safet, kurse nuk i ka tregu hukmin. Disa prej djetarve kam tham se imami e ka obligimi i drejtu safet, por e vërteta është se Disa kanë thonë, dhe më thonë se imami edhe gjemati e kanë obligim, mi drejtu safet Disa kanë thonë se imami e ka sunet, mi drejtu safet, kurse gjemati e obligim Dhe disa kanë thonë se imami edhe gjemati e kanë sunet, mi drejtu safet Si duket në bazë të argumenteve Disa kanë thonë se xhamati e ka në obligim kurse imami e ka sunet me drejtou safet e xhamatis. Se edheni do të thonë se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi veselam Allahu nuk e shikon namazin ose nuk e shikon safin e shtrembër. Do të, të, të thonë nëse ka kërcënim për diçka do të thotë se ajo veprë është obligim. Do të thonë nëse ka kërcënim për lëndjen e një vepre do të thotë se ajo veprë është obligim. Edhe nëse kërcënohet se namazi nuk i pranohet njëriut në saftë të shtrembër, du më thënë se e kanë obligim njërë që si të drejtojnë. Edhe kuptohet kjo pa ngarkim, ose pa vështirësim. Sëpse <coughs> nëse dikush nuk ka mundësi të drejtojnë këtë saftën, atërë e banat që ka mundësi. Edhe nuk merë përgjëtësi për ato që nuk ka mundësi. Dhe ka thënë autorë në muhavath al-manakib well, dhe al-ak'ab, domthon duke i barazuar se duke i drejtuar, domthon supet dhe femrat. Kjo është mënyra se si drejtohet safi. Domthon për të drejtuar safin duhet njeriu, duhet njerëzit, domthon që janë saf, ta ken, ti ken supet ngjitur me njëri tjetrin në domthon në vijë të drejtë edhe themrat të njitura me njëri tjetrin gjithashtu në vitë drejt atëhere drejtohet Safi kurse në tjetër mënyr dhe më thënë nuk ka kjo që i bajnë sot shumë njerës që i drejtojnë gjishtat e kamve aja nuk është drejtimi Safi sëpse kam të njerësve të alojnë dhe më thënë dikush ka matë gjata dikush matë skurta edhe atëhere trupi nuk vjenë Barabartë më thënë drejtë në saf Anë që vëse drejtojnë themrat dhe supët Atëherë e safi drejtojnë Supët se ka urdru pëngameri sallallahu aleyhi vësillem Kurse themrat se Ajo atë kanë do sahabet Dë thotë në kohën e pëngameri sallallahu aleyhi vësillem Që është gjithashtu sunet i pëngameri Më thënë se sahabet i kanë bashku edhe themrat edhe për supët i ka urdhru për nga meri sallallahu alaihi wa sallam uh, pastaj thot auto uri rahimahullah vë ju sennu ikmalu safi l-awwali fëll-awwali vë të rasu l-mutmininë vë sëddu l-khalali fëll-sufuf është uh, sunet që të plëtsohet safi i parë pastaj aje që vjen pastit thon, sama për paraë edhe duhet dhe më thënë muslimat besimtartë pra në saf duhet të jenë të njeshur edhe të, drejtur, të drejtuar dhe të mbushen zbrastirat në saf dhe më thënë të gjitha këto për para fillimit të namazit pra pëllocimi i safëve është <coughs> sunet ka thonë autori Rahimunda edhe kjo është mendimi disa djetarve dhe janë argumentu me fjallën e pëngamerit sallallahu anjim sellem leu ta alemune ma fissafil muqaddem ose në transmitim tjetër fissafil ewell dhe më thënë sigur të adinit se qëfarë shpërblimi ka safi i par pas taj nuk do të kishit mënyrë tjetër që ta zjedhni se kush do të hiën safin e par për vetë se me short do të kishit hedhë short kjo është dhe më thënë këtu të regonë Vete në nëzitje, për nga meri sallallahu e nësëllim, kanë thonë, për ndaj nuk është obligim të muset sa fi parë, për është sënët. Mirë për, edhe kete kanë marë gjithashtu, në bazë tasaj, si për nga meri sallallahu e nësëllim, kanë thonë, le ula e nësuk ka le ummeti, le e mërturum bësë si vakë, e ndekulli vëdu, nëmë thonë, sigur mështë tja vështirësoja ummetit tim, do t'i kisha urdhru që da çë ti lajmë dhëmt me miswak përpara se të abdësi ose përpara se të namazit. <coughs> do të thotë eh normat e sheriatit nuk janë për për vëstirim. Prandaj nëse themi se obligohet plotësimi i safit parë, atëherë do do të, të kisë ndodhur domethënë që ti vëstirohet xhamatin ndonjëherë. Mir pak po jo nuk është argument i fortë. Sepse për nga meri së rëllavan e më sëllem Ka Ka thonë gjithashtu Se Nuk lejohet më falë në në saf Prapa thënë, Nëse ka venë në safin Parateje Edhe gjithashtu ka thonë se Njeri u vazhdojnë të vanohet Ose të Smbrapset nga safi i par Më thonë shkoje mamas Deri sa lauta Smbraps në Gjëhenem Dëmë thënë Mbushja e safit të par Dëmë thënë safit që është parateja Nëse je në safit 4 Atër e 3 në kje obligim me mbush E nëse e shësë në e i 2 Ka zbrastir gjithashtu 2 Në kështu me ratë Përderi sa nuk është e o vëstirsije madhe Përshënë sikur është në gjamin për të përtë mdhaja Si në gjamin e për nga merit salada Nëse të kush vjen Nga një në gjaminë edhe ka vend safin e parë në par nënën tjetër, që është, përdi sa mund të ketë larkësi, ndo sta një kilometrë ose ma shumë, Thot, nuk, nuk obligohet aj që të shkoj e deri në fun nënë tjetër për me mëri safin e parë, se ndo së deri sa të mëri në saftë parë, kryet namazi. Për deri sa nuk ka vëstyrsim, atëherë ashtë obligim që të plëcohet safi i parë edhe kështu më radë. Anë qëfë se ka vëstyrsi, atëherë nuk ësht E, pas të e ka thonë Autori dhe hinë Allah Jem në të kulli safin eftal Vë kurbul eftalimin e imam Edhe thot e, Ana e djad Se cilit saf është me vlefshme Dëmë thënë safi Ashtë Filon nga mesi i imamit Nga mesi i safi Dëmë thënë në drejtim me imamin Edhe ana e djad të ati safit është Me vlefshme se sa anë e majt Përveç, si ka thonë Shikudhejmini Rahimehullah Në qofë se Bahet, si me thonë Disbalans Dëmë thënë qofë se Shkohet vetëm Prej imamit e vetëm djaft Atëherë, Safi nuk vjen Dëmë thënë Drejtim të imamit, po i bahet krejt Në anën e djaft Atëherë, ajo që është ma afer nga anë e majt është me vlefshme se ajo që është sumë larg në anën e djathtë. Uh, ë kanë argumentuar disa me hadithin ë uh, që thot inna in allahu wa malaikatuhu yusalluna ala ma yamin as-saf, ayya uh, ala ma yamin as-sufuf, domethënë me lajket Allahu dërgon selavat dhe malaiket dërgojnë selavat për Anën e djatë të safëve Kanë thënë djetarë të hadithit Disa e kanë bëhë hasën këtë hadith Mirë po disa djetarë të hadithit kanë thënë Se ky hadith është i ka Dëmë thënë gabim në fjad Sëpse hadithi sahihë është Inë Allahe vë me lajket e hu Ju sallu në alësufufu uel Dëmë thënë Allahu dhe me lajket e ti Qënë salavat për safët e parë Do me thonë, kur vjen njeriu në gjami, ose kur vjen përtu rëndit në Saf, duhet me ditë se Safi filon prejte imami, edhe Ana e Diat ka më shumë për parësi, përveç në qofë se është largu shumë Ana e Diat edhe ka med Ana e Majt sbrast, atëherë shkohet në Anën e Majt. Gjithashtu duhet me ditë, se ana e majt e safit të parë është ma e vleshme sa ana e djath të safit dytë dhe më thanë, sa më përpara është ma e vleshme kështu që mështë gaboj e dikush që të alaj e safin e parë nga ana e majt për të shku në anën e djath të safit dytë se edhe kjo ndodhë gjithashtu si që thamë, nëse është e vështir dhe më thanë, nuk më nëshme më nëri për qenë, sigur në gjamine për në për E, në qëfëse dë me shku në anën e djathë Dëmë thënë mundet me të hub krejt namazi Nëse ka ven në anën e majtë Atëherë ma mirë me shku në anën e majtë Mirë pa ajo si kam thonë disa djetarë Si për që unë që e kutë dhejmini rohimehullah Ashtë shumë me vend Se thotë në qëfëse Safi bahet Dëmë thënë si shembul Në qëfëse fillon Safi mu bë prejt e imami edhe shko në berit e muri i gjamisë në djadë, kurse nga nga e majtë nuk ka asë nja, dhe të nuk është në regull me regullimin e Safit, sepse Safit ka shku anash. Në të në duhet më ba në mes në drejtim me imamin, prandaj, e, ajo që është mafer imamit, është me e vlëfshme se ajo që është me larkë. Kurse ana e djadë, është me e vlëfshme se ana e majtë, për në të njëtë në larkësi, shtu ka thanë në shekhu fejmin pastai e thot wa qurbul afdhali min al imam do të thonë më thon, afër imamit do të jenë më të vlefshmit do të thotë ata më të vjetrit, më të rriturit duhet të jenë në safat e para dhe më afër imamit kurse fëmijët edhe do thon, të thonë të rritë duhet më më prapa kjo normalisht ajo që është që u preferohet të rriturve e jo nëse ka ardhur një fëmijë Në safin e parë është ulë dhe falët nuk lejohet që kur të vijë një i rritur ta largojë atë peisafin e parë ose të hazajë vendin. Po kjo është nxitje që ata më të rriturit edhe më të mënsurit skuajnë më herët edhe të zajnë safin e parë. Gjithashtu edhe nuk lejohet me rezervu safin, me lëndëm, domethënë se xhallde ose ndonjë shenjë se është vendi dikujt që mos më ul ti atë. Po kush vjen i pari e zave vendin më parë orden sigur më nëse apo kësaj sa më pak dagon brapa me Jesus saftë një brapa. Sigur nuk nuk duhet, nuk lejohet ashtu. Do të thonë me he, me ek di kan pisafit, me hindi kus tjetër. Nuk lejohet. Aman nëse si është ignorancat e na, domethënë nëse kërkojnë njerëzit ashtu, nuk jemi nejtë me luftu për advance, mirë po nuk duhet ashtu mendoj qoftë autori rahimehullah liqulhi sallallahu alaihi wasallam lialini minkum qulu alahlam walnaha domthan letm uh, letjen ma, let maafur meje te mënsurit dhe te pjekurit semethan pra te uh, te mëshuarit te te rriturit domthan duhet tjen maafr imamit normalisht ose ka fëmijë Dëmë thënë nërmosën shtatë vjeqare Delë aty të mamë përbara imamit nuk, Edhe ajo nuk është në regut Duhet të largohet Dëmë thënë nëse është të mamë aty Në safin e parë mas imamit Nëse është nën shtatë vjeq Atëre më mirë të kfejet mraba Nëse është mbi shtatë vjeq Atëre kur kuptonë e kështu me rad Nëse e ka zanë venin E ka zanë Edhe një qështje tjetër në xhamit ku falen edhe burrat edhe grat, edhe që nëse nuk janë të ndara me me ndarës, me mur ose me diçka tjetër, atëherë ka thanë otollihimullah wa khayru sufufir rijali awwaluha që është në hadith, pra safi më i mirë për burrat është i parit, wa khayru sufufin nisa'i akhiruha, kurse safi më i mirë për grat është i fundit. Ua shërruha, e uveluha Edhe me i keqi është i pari Do të thot Si të thasë nëse në një gjami Fallen edhe grat Edhe nuk ka ndarës Mes burat edhe grave Atëher e, Për burat Si do qoft Safi i parë është me i vlefshëm Se i dyti I dyti është me i vlefshëm Se i treti e kështu me radhe <coughs> I fundit është me i keqi Kjo është në hadith kursa per grad, sistemi nëse nuk ka ndarës, atëherë safi i fundit është më i vlefshëm se i para fundit. I para fundit është më i vlefshëm se ai tjetri përpara, edhe më i keq se safi i parë. Domethënë që vjen më afër burrave. Do thotë këtu duhet të jetë renditja në xhami, ose për shembull nëse falem në, në vent hapur, domethënë nëse edhe ne Allahu na jep dhunti këtu, përse on që ti falim namazet që falen në vend hapur, musalla, si bayramet ose xhenazia ose namazit për si e gjithë më radh, eh aty normalisht nuk mundesme ndafusëm për ku do të falen burrat edhe grat, po ehm ato në safën e para duhet të nxitojnë burrat që të shkojnë më përpara, edhe grat duhet të nxitojnë që të shkojnë më mbrapa. Do thonë të falen në safën e fundit. اذا ايو كشتو دوت يترن ديت يا جماعت اذا لك تو امي افتوا والله عالم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد